hi kwa siku ya jana kwakia leo tulikuwa na matukio kama ifatavo. Tuki la kwanza ni la mauaji ambalo litokea ligundulika jana siku ya tareshi na simwe wa wakumi saa moja za asubuhi. ambapo kule katika kitongoji na kijiji cha buhimba kata na tarafa ya mleba, mama moja itwaye ni Sela anaye umnyonge wa miaka 40 na 45 ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Buhimba alikutwa akiwa ameuawa na watu wasiofamika. na mwili wake ulionekana kushambuliwa kwa silazim mchakali katika sehemu mbalimbali za mwili na mwili wake ulikutwa kunishamba la migomba na mahindi mali ya moja mmoja elena di William nyumbree ya miaka Kamsini, mkazi wa hapo hapo kijiji cha Muhimba e, ilibainika kwamba huyu marehemu aliondoka nyumbani kwake siku ya tarehe tamu ya mwezi wa 12 yani ile siku ya Krismasi muda wa kama saa moja za jioni akiaga kwamba anakwenda matembezi siku kuu ya Krismasi hakuweza kurudi adi asubuhi alipogundulika akiwa wawa na kutupwa kwenye shamba la maize na migomba kama nilivyoeleza. Akitoka nyumbani alikuwa peke yake na hakuna mtu alijua ameelekea wapi. Upelelezi wa polisi umeanza kubaini chini cha hili tukio na ili watu azifazwe azoje kutikuliwa. Huyu Mariam Blackford cheki alikuwa ni mzima, alikuwa haugui sehemu yoyote. Kwa hiyo kitendo cha yeye kukutwa amekufa na yale majara ambayo tumemwona nayo tunadhani ndio amesababisha kifo chake. Kwa hiyo hadi muda huu hakuna mtu yote ambaye amekamatwa au anashikilia na, na jeshi la polisi kuhusiana na haya lakini uchunguzi uko bioni. Tunaomba wananchi wote ambao wanaweza wenye taarifa kuhusu haya mauaji waweze kulisaidia jeshi la polisi ili tuweze kuwa kuwafahamu kuwa, kuwa hawa wahusika wapate kuchukuliwa hatua zinazostahili kama walifu wengine. Tuombe wananchi tusaidiane katika hili kwa sababu hakuna mtu ajuae kesho kama walifu waondoka katika hema basi na sisi tutakuwa tunaishi katika hali ya wasiwasi. Tukio la pili ni tukio la ajali ya gari kuacha njia na kupinduka na kusababisha kifo na majeruhi. Hili tukio na limetokea kule wilayani Mleba <coughs> usiku waja, usiku wa kuanzia leo muda wa kama saa 10 alfaji. kule katika maeneo ya Bugalama kata na tarafa Mleba mkoa wa Kagera katika barabara ya Mleba kwenda nchamba iko gari namba T227 DGU aina ya Toyota Harrier ilikuwa inaendeshwa na Midian Kiabona Huyo ana wa miaka 37 ni mhaya na mkazi wa Dar es kule maeneo ya Kigamboni. Katika muda huo wa usiku alikuwa akitokea Mleba kuelekea shamba, gari yake kwa bahati mbaya njia na kusababisha kifo kwa Meshiaki Kiabona mwenye wa miaka 40 mkulima na mkazi wa shamba na pia majeruhi kwa Aristadiusi Kiabona mwenye wa miaka 43 ambaye ni mfanyabiashara na mkazi pale nshamba, ambaye alipata maumivu sehemu za kifuani. Mwingine ni Kemilembe Andrew, mwenye umri ya 28, ambaye pia ni mkazi wa mshamba, alipata maumivu sehemu za kifuani, na pia Jovin Martini, mwenye umri ya 33, ambaye ni mhaya na mkazi wa nshamba, alipata maeneo Michubuku Kudogu, chini ya jicho la kulia. Huyi Maremu alifariki wakati akiwa napele kwa kwa matibabu. Kwa hiyo kabla hajifikishwa pale Kaigara, hili wapati huduma ya kwanza, basi akawa mefari kishidumia. Mtuhumiwa ambayo alikuwa anaendesha hili gari tayari ya mekamatwa, hili yawezo taratibu za kisheria. Na kini chahili tukio ni ulevi na mwadokasi. Tumemthibitisha kwamba huudereva alikuwa amelewa. Na huu muda walikuwa natoka kwenye ulevi. Sasa tuliwaomba wananchi na wananchi kwamba wakati wa kabla pia ingia kwenye sikukuu za Krismasi tuliomba wananchi tunapokuwa tume, tume tunaendesha jambo vya moto tusitumie tusi, kilevichi aina yote. Sasa matoke yake ni ndio kama haya. Staria masaa inakutua uhai. Staria masaa inakuachia majera, ma, ma, ma... Unakuwa kilema. Staria masaa unaharibu mali. Sasa hizi ndio tahadhari ambazo tulikuwa tunazitoa tuna na tunazitoa na wananchi kwamba hembu hembu hembu wajitizame walipu. ulevi ni hatari ulevi utakusababishia kifo ulevi unakufanya ukose akili yako ihame ishindwe kufikiria unacho kifanya wewe barabarani kwa hiyo tunaomba tunaoasi waache hiyo kitu sio jambo jema umetoka zako Dar es Salaam umekuja umesherekeana na ndugu zako kesho yake tunaku tunatu kupeleka kaburini kwa ajili ya ulevi wako na na na na tabia hizo ambazo hazifai kwa hiyo tuendelee kuomba kwa wananchi kwamba tushirikiane yani, lakini hili tunawaachia wananchi wenyewe sisi kazi yetu pale itakapo tutaendelea kusimamia kwa wale ambao tutakuwa tumi wakamata wakiwa wametumia kilevi au kitumia vifaa moto tutawachitaji kama ilivyoshirianvotaka lakini jukumu hili ni la mtu binafsi kila moja ajirekebishe kwa nafasi yake la tatu ni vilevile la mauaji kule wilaya ya Kerwa ambalo lilitokea katika kitongoji cha Biago lipo katika kitongoji hiki kipo katika kijiji cha Kitega kata ya na tarafa ya kwenda wilaya ya kuna mama mmoja anaumwa miaka 62 anaitwa Maria Miburo Uyu ni mshubi, ambaye ni mkulima katika hicho kijiji. Uimama alikuwa nakaa peke peki yake ndani ya nyumba. Lakini ya yake, aligundulika akiwa anuwawa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani Juu ya sikio la kushoto. Na maana hili tukio amelipata wakati akiwa amelala. Saka kama niposema kwamba polisi tumeansia uchunguzi kubaini cha eh, eh, chahili tukio na pia tuweze kupata wa usika amba usika na ili tukio. Kama unavona umbi wa ui mama ni mtu mzima, lakini kwa mbaya sana likuwa peke yake, lakini tuendele kuwa na wananchu ushirikiano, wali wa wilaa Kerwa tuweze kusaidia kufanikisha kesha upelelezi wa ilisha ui.